Hoofstuk 277 Joosef oorweeg dit om na sy huis terug te keer. Waardevolle woorde van Miriam as vrou, goeie raad van die kynkie Josef ga na sy huis, die twis met argilaase dienaars. Joosef gee een goeie antwoord aan hulle. Toe Joosef echter van Domas weggegaan het, het hy aan diegene gesê wat in sy geselskap was. Weet jylle wat? Het is te wachte dat ons ooral op die selfde weise ontvang sal word. Daarom sal ons onself nie langer bezig hou daarmee om vroere vriende, kennis en familielede te besoek nie. Want ek het nou al reeds by Dumas gesien waardoor die mense in staat is, as jy hulle maar enigszins iets wat daarna kom. My mening is dus dat ons weer huis toe moet gaan. Wat denk jy daar van my liewe getrouwe vrou? En Miriam sê, Jozef, my geliefde man, jy weet dat ek teen jou geen eie wil het nie, omdat jou wil ook steeds altyd myne is, soos dit volgens die gewaarde orde van die meester ook behoor te wees. Maar ek denk wel, dat ons, aangezien die meester self in persoon in ons midde is, ons hom ook hier oor een verraad moet vraag. En Jozef sê, Miriam, my getroude vrou, daarin het jy volkome gelijk. Ek sal dit dan ook onmiddellik doen, dan sal ons precies te wete kom wat die beste sal wees. Die kynkie het nou nog, voordat hy gevra is, gesê, Al sou dit ooral goed wees, dan sou dit nogthans beter wees om thuis te wees. Want kyk, my tyd het nog lang nie aangebreek nie, maar waarin ek dan ook al met julle gaan, kan ek die volheid van my godtyd nogthans nie sodanig danig omhul dat dit nie dier die omstanders ervaar sal word nie. Daarom is dit vir my nou thuis die beste, want daar val dit die minste op, wat daar in my aanwezig is. Loosef, as jy in die toekomst vir jou werksopdracht te ontvang, en daarvoor na mense toe moet gaan, gaan dan maar altyd met jou ander kinders, en laat my liever thuis, dan sal jy dier my die minste probleeme hee. Daarom het Josef nou weer na sy huis gegaan. Toe hy daar aangekom het, het hy tot sy nie geringe verbasing sy vier seens wat thuis geblei het in een heeuwige woorde strijd met ‘n paar opzichters van Archelaas gevind. Hier die brommer vlie het dadelijk gereikt dat iemand sy intrek hier geneem het. Daarom was hulle dan ook dadelijk by die rand om die skatting af te pers. Omdat Joosef sy seens hulle echter die Romeinse vrystellingsbrief aan die deur gewys het, het hulle kwaad geword en wou dit van die deur afruk. Maar juist voor hierdie handeling het Jozef gekom, wat aan die rovers dadelijk die vraag gestel het, met welke reg hulle dit sou wou doen. Hulle het echte geantwoord, ons is dienaars van die koning en doen dit volgens die koningse reg. Maar Jozef sê, en ek is die dienaar van Elohim, die almachtige, en volgens sy reg stuur ek julle hier weg. Geweldige angst het nou die boosdoenis oorval, so dat hulle eilings daarvandaan vandaan gehardloop het. Daarna is hulle huis dier dergelike boewe met rus gelaat.